pois esta segunda oriña começamos con música outra vez nova que nos chega á nosa redacción e queremos que todos vostedes compartan e participen dela. As novidades tamén chegan a nosa redacción. e entre elas escollemos esta outra. A editorial A través quere elevar os seus traballos ao ámbito galego-portugués. A nova firma da Gal inaugúrase con obras de Xesús Se Sende, Uxía Pedreira e Carlos Taibo. A Asociación Galega da Lingua acaba de dar a coñecer A través un novo selo editorial que pretende levar os seus produtos tanto a Galicia como a Portugal. O proxecto inicia a súa andaina con Animais, un álbum ilustrado de Sechusende, Noente Paradise, poemas e cansois de Uxía Pedreira, e máis parecían a un pisar o xao, trece ensaios sobre as vidas de Fernando Pessoa de Carlos Tai. Próximamente tamén lanzará a versión en Norma agal do Sempre en Galicia de Castelao o xero contará con coleccións de clásicos, ensaios, lingua e creación. Estará dirixido por Miguel Ramón Penas, Miguel R. Penas, dice aquí. Unha nova que nos chega tamén de Galicia e que ten algo que ver co, co intercambio de museos aquí entre Galicia e Cataluña. O Museo do Mar encabeza unha iniciativa para que se recoñeza o patrimonio marítimo. A declaración de Sixón preséntase en conxunto co Museo Marítim de Barcelona e conta co apoio de 200 entidades. Conseguir que a vindeira Lei de Navegación Marítima Española recoñeza o carácter cultural do patrimonio marítimo flotante e que promova a súa conservación e emprego. Este é o obxectivo da declaración de Sixón, o manifesto conxunto que o Museo do Mar de Vigo e máis o Museo Marítim de Barcelona presentaron na cidade asturiana a coincidir coa celebración do Día Marítimo Europeo. O texto, que conseguiu xa o apoio de 200 entidades relacionadas coa cultura marítima, reclama tamén a protección do patrimonio inmaterial vencilado ao mar, e máis que a vindeira lei defina que tipo de bucos de buques poden ser obxecto de protección e que recoñeza o seu carácter extraordinario. Unha novidade que ten moitísimo que ver cos nosos dos museos o de Marítim, de Barcelona, e o do mar en Galicia. No ronxéis do Gran Tur, dúas produccións culturais rescatan as viaxes de aprendizaxe dos intelectuais galenos. Esta é unha reportaxe que fala precisamente de obras relacionadas coa nosa ciencia e a cultura. Entre as élites europeas dos últimos séculos foi habitual emprender viaxes de formación a Europa e Asia que permitían coñecer os escenarios da historia clásica europea e escribir despois os relatos destas aventuras turísticas. Aínda que en menor escala, Galicia non foi allé a este fenómeno, e así o evidencian dúas novidades culturais. O libro Memorias dunha viaxe improvisada, en Rinoceronte Editora, e un programa cinematográfico titulado Os Mundos de Vicente Risco, presentado hoxe no Festival de Cine de Ourense. Son historias fascinantes que retratan a Europa, do século XIX e XX, desde a óptica dos curiosos visitantes galegos. Desde o século XVII, pero especialmente a partir da ilustración, impúxose unha moda para a educación dos fillos da aristocracia europea. O Grand Tour, o paso final da formación das elites europeas, o Grand Tour constituía ou consistía nunha visita acompañado dun preceptor Os principais focos culturais da Europa Antiga nomeadamente Francia con París e as cidades do Renacemento Italiano coa mellora das comunicacións do século XIX o colonialismo en Asia e os novos gustos estéticos orientalizados, pois as viaxes fixeronse máis longas incorporando Palestina e Egipto a estas viaxes da aristocrácia e da burguesía pois moitos deles contaban despois a súa experiencia nun traballo de a xenda titulado A Viaxe dunha Vida. Entón, pois, podemos falar de todo isto gracias a Memorias dunha Viaxe improvisada eh, da Europa a Oriente, Vicente Risco e a República do Weimar e, por último, as Cruces de Castelao. Despois daremos máis comprida información desta reportaxe. Vamos adiante con Borgado de Música e tentaremos comunicar tamén con Vamos a música para poder dar ya bien vida a comunicante galego que de todas las fines de semana. Buenas tardes, Julio. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo vais, Agorxa? Bueno, pues símonos bueno, recuperando. Muy bien. Eh, eh, ainda que, bueno, hoy es eh, la verdad que va un día de un calor tremendo. Eh, bueno, eh, Esos días que no se puede ir a la por el exceso de, de calor, por eso ¿no? O no sol que nos pode facer daño, non? E supoño que polas túas terras ali de Ourense que será aínda peor, non? Claro, porque aquilo está moito máis metido no centro e eh? posiblemente sí, decía a, a televisión que superarían os 30 grados, o sea que man... Bueno, eu penso que aquí que superamos tamén os 30 grados eh? o sea, así que en Ourense supoño que ainda que máis non? Pero aí a brisinha do mar uh, axuda a pasálo ben, non? Bueno, axuda algo, tamén supoño que ti tía... co no do Mar e tamén coa gastronomía desta de de es, zona. Eso, no? tentamos, eso tentamos, coa túa axuda que, que nos fixeche de, de Kikero nesa ne, ne zona tan extraordinaria que, pues, na que tú disfrutas o Carón do Mar e eh, eh, con hervistas extraordinarias, non? Eh, sí, si, eh, bueno, o próximo día además salió, hai pouco publicado un libro de, de Julio Camba que foi unhos grandes crítico-gourmet crítico-gastronómico, cr crítico exactamente, exactamente. Sí. Entón, sí. o próximo día se si estou por, con Marro, que podemos participar da gastronomía da zona e do ben que preparan o o bacalhau por aquí, non? Si, sí, que por, por certo, poidamos disfrutar co... Por, a, a, a cociñera non, sabemos, non lle sabemos o nome, pero o lugar xa o sabemos, e entón, pois, cando poidamos, faremos unha pequena conversa, tenemos unha pequena conversa con ela, para que nos dé, por exemplo, algunha receta, aínda que co seu truco especial, pero seguro que disfrutaremos falando un poquinho, que é máis que nada unha intromisión ou polo menos dunha aceptación do que se traballa en Portugal posto aí en Combarro? non? Si, sí, efectivamente, porque antes creo que os portugueses te viñan comprar o bacalhau aquí a tui, non? Uh -huh. Pero sin embargo ten fama, ten fama eles de ser os que o que mellor o prepara, non? Exacto, exacto, exacto. Eh, Bueno, certamente aquí no, no restaurante de Eh, con barro no San Roque pois a, a senhora portuguesa e preparado de, de moitas maneiras pero todas elas moi moi boas non? Sí, sí. Pidemo, damos fé delo eh, a ver o próximo día podo pois, estar por ali eh, sí. eh, e falamos sobre iso pero bueno, hoxe non queda máis remedio que falar pois de, de xa, da luz verde que lle deron xa o decretazo no, no ensino non? que que limita a obriga de falar na lingua propia só a afinatura de galego. Xa que poucos días, poucas horas despois de, de da gran manifestación que houve Santiago, que se fala máis de 50.000 persoas que pedían a, a eliminación do, do decreto chamado do plurilingüismo e tamén do, da festa que houve no Courela dedicada ao xeo Novo Neira, ao día das letras galegas, na que o presidente Feijó pois ofreteu un, un, un pacto, pacto sí, pola lingua, sí, sí. pois eh, sen embargo, pois sacou este, este decreto que, que ten a todo mundo en contra os sindicatos, a, a Real Academia Galega, o Conselho da Cultura e incluso eh, Gloria Lago de Galicia Bilingüe que uh -huh se manifestou en varias ocasións pois declaraba eh, onte que, que feijou que era un mentireiro no, no sentido literal mentireiro porque, bueno, o certo é que este decreto pois, se me quedou un, un duro pau contra o galego vai moi lonxe daquelo que se falou nas, nas leccións de que ia haber aulas para galego, galego falantes aulas para castelán falantes etcétera, non? Uh -huh. Eh, bueno, eh, penso que é lamentable isto de que de sindicatos, o Consello Escolar, o Consello Constitutivo, a Real Academia Galega, o Consello da Cultura, todos estén en contra e que leven adiante isto, que eu creo que... Que, vai, que crea unha fenda importante en Galicia que se vai ver refletida pois non son as rúa, como xa se viu en catro grandes manifestacións mm -hmm. pero penso que vai ser lamentable que pois esta fenda vai ser creada nos centros educativos e eh, eh, eh, bueno creo que vai haber aí un entre pode ser entre pais entre, entre profesores mm. eh, ainda que bueno parte do, do, decret do, do decreto no que se dicía que... Que se facía no, consulta aos pais non se fai, non? Fai, sei, pero somente en, en, en infantil, non? Claro, na matrícula, non? Pero, bueno, podes decir que se deu un luz verde a todo o que poida entrar eh, encaixar eh, na lei, pero tamén se di que se vai facer unha nova lei para mm. encaixar o que agora é ilegal, non? Entón que se pretende que mandar a lei para nun futuro poder escoitar eh, as preferencias dos, dos pais e que decidan eles en que lingua se van dar as, as materias. non Agora, pois queda que, que se... Dice que por tradición, non sei a que se refiren o eso, que o, o se vai dar as asinaturas as materias de letras en galego e as de ciencias en, en castelán, non uh -huh. eh, Bueno, aí... Pero, É un non sei, Xulia, te, te, que se mantén no texto final os puntos polémicos do decreto que, como por, por exemplo, a liberdade dos alumnos para empregar na aula e nos exámenes a lingua da súa preferencia ou o reparto do 50% das materias en galego e en castelán. Se si iso fora certo, quere decir que é un atraso para o que se viña facendo, non? Efectivamente, bueno, penso que, eso, que o aluno pode elixir a lingua en que se expresa tanto por, por escrito como oralmente, que é lamentable, porque pode ser dado caso que nas cidades que un, un alumno remate os seus estudos sin usar o galego máis que na asignatura de, de lingua galega, non? Claro, claro, claro. E, e tamén hai outra cosa que, por exemplo, os eh, nenos das cidades que teñen, eh, que teñen educación infantil totalmente en castelán, sí ser que cheguen a, a primaria e que reciban o 50% das materias en, en, en galego claro. eh, si, si nunca ouir unha palabra en galego é eh, unha cousa que, sí. que de verdade non, non sei que... Algo descabellado, algo descabellado porque sí. en realidade eh, vai vaya... Bueno, a ver que paciencia teñen os ensinantes os profesionais da, da, do ensino e son capaces de levar adiante pois con normalidade o feito de que os, os rapaces sean capaces de aprender tanto un idioma como outro sin, sin empregar nin, ningún controdout. Si, sí, pero é, é moi difícil. dá conta que hai pouco a plataforma Queremos rem, que Galego que entregaba na o registro xeral da Xunta de Galiza, máis de 4.500 asignaturas de profesores ou profesoras que se aderiron a unha campaña mm. desta de, de, de plataforma cidadá, declarando a súa intención de continuar a impartir as aulas en galego. É que hai que pensar que moita xente que a mellor estivo traballando nos equipos de, de, de, normalización, de normalización, normalización, que estivo, sí. eh, eh, dan, pois, pues, moitas veces, facendo cursos, nos dan matemáticas en galego, o físico, o a para impartir eh, sí. as aulas materias relacionadas co o mundo de ciencia, ¿no? sí, sí, sí. Eh, aumentando así, pois, pues, os, os prexuizos eh, e esa glóxia que, que, que se dá na, na nosa Terra, non? Eh, Hacer paciencia e a intentar que a cousa funcione. ¿eh? Pois, pues, a ver, a ver, pero, bueno, penso que o <ríe> curso que ven que vai ser no eh, eh, que vayan a, a traer pues, grandes uh, uh, atrancos no, no tema este da, da normalización da nosa lingua. que, por certo, os equipos de normalización xa non se chaman así, chaman equipos de, de dinamización, ¿no? como se si, <risas> si a normalización xa xa fora, xa estivera instalada. ¿no? E bueno. eh, hai que ter en conta que no, no último censo se aseguraba que o o 20% das da rapaces e dos rapaces de entre 15 e 19 anos eran prácticamente se podía decir analfabetos funcionais en galego eh? entón como se vai corrigir este problema reduciendo ainda máis a presença do, do idioma propio, non? Sí, sí. pero, en fin veremos como, como remata todo, todo isto, non? vale e eh, Eh, bueno, pusimos a hablar un poco, otro día que estive, por aquí tuvimos ocasión de hablar con, con Suso Leiro, su exactamente, eh, sí. Que te pediste también que volver a llamar los programas de Radio Corleña, exactamente. Sí, sí, sí, gran navegante que, de... Que nos contó alguna anécdota, como fue de, de Chocó en una ocasión de una balea o barco afundiu afundira, non sei se foi uma da cascaro ou da onda, onde. Quando días salió un libro. Bueno, que centra relación co mar, porque recopila por rex primeira toda a historia paleira de, de Galicia. Sí. Eu un amigo que creo que xa ia no que estivera en Radio Cornellan, uh -huh. que se embarcara no, no último barco que, que cazou unha balea en, en Galicia era o Ipsa III un sí. Narponeiro non. Uh -huh. entón fixo un documental sobre a caza desta de, de última balea uh -huh. que fora despezada na, na factoría de, de Canelinhas en C entón uh -huh. neste libro pois falla sobre importancia da industria valeira del do século 17 en, en Galicia. É un libro que publica a Fundación Barrie e que titula os falleneros en Galicia. No siglo ¿sí? 13 ao 20, non? O 20 exactamente, sí. Sí. Sí. Felipe Valdés. é a é a tese de, de Felipe Valdés, uh -huh. é un profesor de historia na, na Universidade de Santiago, né? Si, sí, si, sí, algo del, del, xa demos in, noticia del aquí eh, sei que falaba de que precisamente os restos da maior parte dunha das industrias importantísimas que houbera en Galicia, que era esta das Baleas eh, tiñan bastante abandono en Galicia, solamente hai algo no Museo Masó, según teño entendido de Vigo eh, eh, eh, e os restos, sei que o máis importante de todo eso de, de todos eses eh, restos, de, tanto das factorías galegas como do, do, do, do que tiñan os galegos baleiros, en Noruega, me parece sí, era moi pouca información que aquí, sí, que aquí sí. había, a pesar de que como dixen a importancia económica de factorías como a de Moraz en Xove ou a de Canelillas foi, foi enorme ¿no? sí, sí, sí, sí. Eh, precisamente a, a última de Canelillas abriuse no 1924 eh, podese decir que do sur de Europa que foi a, a máis importante uh -huh, uh -huh. Eh, foi a segunda a instalarse na Península Ibérica despois da Delfetiras eh, eh bueno, o, por exemplo das baleas, hai que ter en conta xa que eh, se emplega, empregaba, o aceite de sí. de balea como carburante para sí. o para o lumado, non? Xa denda idade media, non? En moito traballo, sobre todo para para as mulleras, era man moita man de obra feminina, non? Eh, e ¿no? sí, sí. eh, eh, bueno, eh pasando a, a outro tipo xa, de libros, no, novela negra, ultimamente ¿Eh? eh, en Galicia está salindo xa, te lembrarás non sei, no que ano fora, pero o libro aquel de Reigosa Crimen Compostela ah, que, sí. que, que gañara o premio xerais non me acuerdo se si era o detective, non sei, Nibardo Castro penso que era o de, de, de Crimen Compostela uh -huh. pero hai outros detectives ahora que están, están de moda un é Exactamente, o comisario que sofreste un, un novo caso do detective Nemesio Castro ¿no? Ajá. que García bueno, Mañá pues, déjame, que, non sei exactamente cal é o cargo que ten, non sei o director xerado da eh, policía a comisaría, si sí. sí, sí. no couto misto. No? Sí, sí, sí. Eh, bueno, pues ahora tamén ofrecenos esta outra novela con todos os ingredientes de, pues, da novela de Detectives. Eh, uh -huh. eh, o título é eh, O grito de Ipiranga que fai referencia Ipiranga é un, un río de, do Brasil, no? uh -huh. porque bueno, o espacio no no universo espacial e de cultural desta de novela pues, está en Galicia, está en Portugal e Brasil eh, fai referencia aos acontecimentos ocorridos no 1822 que eh, simboliza pues, a independencia do, do país eh, americano cando o príncipe portugués Don Pedro era Don, don Pedro IV era rexente do Brasil e eh, declarou o territorio pues, eh, separado da, da metrópole cando afirmou independencia ou morte, parece que estaba nas marchas do río Ipiranga. Daí ven o título desta de novela de García Mañá. ¿no? moi ben. Pois, pues, eh, noidades en cuanto a libros, en cuanto a lingua e en cuanto a, li, a, a, lingua, en cuanto a, a cultura. Que outras... Da, da música ainda non tens ninguna... Bueno, pois pues nada, hoxe pensaba, porque mm. seguro <risa> que está uh, levo un bo está falando, <risa> que sempre me despisto, e uh, pensaba rematar esa, cun, un poema dun dos nosos escritores que máis loitou polas nosas letras, pola, pola nosa língua, pola nosa cultura, que Manuel María, que uh -huh. fala precisamente da renuncia da lingua, entón se che pasan, pois E remato con po ese, ese poema. Pa, é tú mismo, é o dono mm, sempre da nosa e, comunicación e, aquí. Pois o poema di, di así, eh, de así. É do libro, da súa obra Versos para un país de minicundio. É di, recunxina de a bella lingua que nos ven tan de longe, tan do fondo, ruida con amor xeneración tras xeneración, soporte do noso espírito, flor do noso sentimento, ponte da que agroma o cachón potente do pensar. Renunciada a bella lingua, a creación máis genial do noso povo, a cunca sacra que garda a fonda e total plenitude do noso ser. Renunciada a bella lingua, dadevos as framenquerías e os amos quedarán para sempre satisfeitos. Veredes que ben vos han de pagar co seu desprecio. Renunciada a bella lingua, a falanai, e seredes en máis señoritos, seredes máis castitos. Renunciada a bella lingua, ainda que non sei como faredes para borrar ese escuro acento de la torre, e quedaredes capados, sen as palabras precisas, para quecer o corazón, para expresar de verdade o que vos sodes. Renunciada a bella lingua, que dende séculos ven mamando o noso povo, e quedaredes envoltos, sulagados na tebra, en a impotencia, quedaré desnudos sen a palabra que alumea e que revela. Vale. E así remata. E esa retranca galega coa que el fai ver que o nos idioma eh, preciso. Eh, é preciso. Exactamente. Eh, como remataba aquel outro poema del que era breve manual para de prender para señorito no? uh -huh. e comezaba ainda que non seja moi bonito non é difícil chegar a señorito sí, sí, sí. Eh, eh, bueno depois de varias cousas que, eh, hai que ter en conta o que conven adquirir modales finos rodearse só con xente ben aproveitado, cucos e cretinos ser socio de todos os casinos bueno, e a final decía non falar galego en desamaris é sí. idioma do povo moi vulgar vivir dos que suban, que suban o remais, e den antes morrer que traballar. Xa que, os que chezan eh, de lado galego tenen xa moitos puntos para... Para ser señoritos. Para aprender a, a ser señoritos. <risa> <risa> bueno, pois pues, o ser señoritos non non está mm, casado co ser galego. Bueno, pues, xulio... Que te agradecemos sí. muchísimo a tu participación en la colaboración semanal, que mandamos un aperto muy grande y que sigas disfrutar de esta fin de semana tan agarimosa que tendes ahora. Una, un saludo y un aperto a todos tus oyentes. Muchas eh, gracias. Hasta otro momento. Gracias. Bueno, pues saben, o Xolio siempre adyantándonos ah, novidades y cosas importantes con respecto a nuestro idioma, eh, con respecto a poesía, que precisamente él puña unas uvas verbas a poesía de Manuel María, un reivindicador de nuestra lengua que en realidad, últimamente, tenemos que continuar facendo. Vamos a poner un bocado de música e intentaremos comunicarnos con alguien más.